diagnostikatzen den pertsona bat, ba, pixkanaka piskanak gaitasuna galtzen joten da, eh aurrena oroimena, orientazioa, eh lenguaillean zaltasunak agertzen joaten dira, atentzioa eta kontzentrazioa mantentzeko gaitasuna ere galtzen joten da. Hala ba, pixkanaka, piskanaka eh pertsona hauek menpekotasun handia izaten dute. Lehenengo eragina gaisuarengan, baina zuzenki-zuzenki susenki harramanduta eh senidengaren eta batez ere zaintzaile nagusiarengan Bueno, Hori, e, denborakin hartzea garrantzitsua da, eta tratamendu farmakologiko eta tratamendu ez farmakologikoaren bidez ariatzen gehan da, hori, azirako fase hortan aldan da gehien mantentzen pertsona. Importantea da horre gauza zenideak informatuak egotea, ez da? Hakitea ondo zer den Alzheimer gaixotasuna, ze gauza kagertzen dian, eta batez ere nola tratatu behar duten gaixoa edo nola komunikatu behar dian E uh -huh. nola itzegin eta hori nola, nola jokatu eska eta hori ikasi beharreko zerbait da. Eh, uh -huh. e, oso importantea baita da gaixotasuna onartzea eta hortarako ere laguntza behar izaten da.